Їх п'ятеро. Перенесли драбину на другий бік хати, і там зловили чотирьох. Решта налякана випорхнула на всі сторони. Батько шкодує, їх тепер і пшоном не вернеш. Настав час, коли вечірній сутінок швидко западає в нічний, і край огненого місяця виткнувся над чорно пустками. В хаті каганчик трепотів палюстинкою смутного світла. Богу, як метелик, що доживає останні хвилини!» При ньому підвелися з полу мати і доня, Ждучи новини про влови. Заверимо панський суп з гробцями!» Сказав господар. Олена перейшла до торби, Що в ній кидалися пташки. «Жаль!» «Що ж робити?» «Жаль, не жаль, а їсти треба!» Сказала мати. Вона патрила гробців, відрізавши голівки, тоді від одного погляду на кров Оленка примліла, заплющила очі, відійшла до свого місця на полу, здавалося півпритомно. Брат спробував розважити, кажучи потихеньку. Їсти можна, бо вони зерном живуть. Їх м'ясо безпогані. Але мовчить сестричка як камінна. Того вечора в хаті парувала юшка з пташатиною. Мати за звичкою приохочує їдців. «Смашні, Горобці! Хто б міг подумати?» «Смашні та дрібні дуже», – пожалівся батько. Оленка хоч як жахалася різанини, зовсім забула про неї, взявши ложку, і спивала кип'яч пожадливо, а кісточки обсмоктувала і переламувала, щоб вибрати зсередини. «Я ж казав, що непогані», – нагадує Андрій, – але вона відмовчується. Повечерівши старші докладно обговорювали – як спожити зерно з колосків, картоплю і буряки, а діти слухали, мов, прив'язані. Зерно ми розіб'ємо в ступі. Де ти їдів, спитала мати. На горищі, вранці внесу. Я думав, наскочать сільрадівці. Жили, тягнутимуть знов, давай хліб. Ось у мене ступа біля печі, значить, це і зерно. Вже не приїдуть. Пізно. Та й самі хиляться. Хиляться тут теж ні а прислані їдять на повну губу. О, то такі московці, що мертвого з домовини вивернуть і з рота видаруть зернину на заготівлю. Їм і наша потріска наступа очі мозолить. «Страшні вони», – зіпснула жінка. «Таких підібрано під одну шерсть. Що ж, хай жаріють. Їм колись і наш голод огнем на печінки стане. Якби скоштувати чистого хліба». Хоч кусник на зуби. Здімо зараз, а далі як? Зерна ж мало, тільки в рот покласти, а з домішкою ростиння на тиждень вистачить. Спечу маторженики, вирішила дружина. Ще не світ і не зоря прокинулись, безсонні, бо голод буде. Господиня пішла з рукавцем по городах назбирати бросток з дерев, де почало бубнявіти та братися за ленкавістю. Пальці чорніли ставали клейки. Довелося брати бростки разом з галузками, вламуючи їх. Нарвала трохи лопуцьків, що недавно витягнулися з землі. Вернувшися, зразу взяла залишок лузги, схований під постіллю, і надібрала половину для печива. Пожаліла, що нема висівок. Обчистила від гнилля бурячки і картоплю. Зельністю додала їх до лозги. Господар, поставивши ступу в сінях, крушив зерно, що з мишачих сховків і бабусиного кошика. Коли впорався, пішов на розшуки. Хоч одвородна пустка з ямою, а мусив туди брести по старий мишій. Обчухрував його, колосків'я стемніли і прив'яли за зиму, але з поживною снагою. Боязко глядався на землянку. Звідти вже найшов дим, і не чути було нічого, німо, як біля могили. Швидко надбирав Мишію в шаньку, мов для коней. Прихопив також трохи бадилля, що вирізалося з чорної глибини на світло денне. В сінях перетовк Миші. Що було істівне, все господиня змішала докупи і виліпила маторженники. На вигляд, ніби плисковаті котлетини. Але темніші, так лише вони довго стали аж зеленкувати якісь.